Deixamos un pouquiño de música e vamos pois ás comezar o noso programa, o programa aquí en Radio Samboy Galegos Novais En Radio Samboy 89.4 da FCN. E vamos a escomezar estas dúas xuriñas en lingua galega. Das cales pois o equipo que estamos formado, que está formado este programa que temos nas vías de son, temos a Fernando, que se non fora por ele isto non, non salía adiante. Moi boas tarde, Fernando. E que o meu carón Xulio Conxil. Moi boas tarde, Xulio. Boa tarde, Armando. Benvidos, queridos ointes. Un día máis, hoxe, daza de maio do 2022 sí. despois das letras galegas de dous días xa das letras galegas pero que as letras galegas son todos todos son, eh, son todos os días por eso nos estamos aquí celebrando <risa> eh, hoxe vamos a facer tamén unha homenaxe si, vamos a, sí, a facer eh, unha pequena homenaxe que temos xa por aí algo preparado, non? Vale. Eh, o primeiro que queríamos facer é ofrecerlles unha peza de música que acabamos de, de, de decir precisamente no, no Facebook. Uh -huh. Unha peza de música que ti tomate moi boa nota dela, que das nosas amigas... Eh... Tan xugueiras. Exactamente. A é unha primicia para todos vosotros. Sí, señor. Titúlase... Eh, titúlase o Pano Corado. O Pano Corado, pois... os galegos normalmente se dicen pano pano vermello, pano colorado, sí. si en Lugo dicen pano colorado, eh? Colorado. Bueno, é igual. <risas> Pero pano corado. Así este queño se está falando, pois pues, Armando Fernández e es comenzamos así deste xeito. Dallo play Fernando. Mm. Te quiero te quiero prenda mía. Te quero alma mía. Pois pues, vai a peza máis fermosa que teñen as tan tanxugueiras o, pois, o pano corado Vamos Así a si, que, si señoras cap... e señores, este foi un agasallo que xas facemos a todos ustedes Primicia, primicia para todos os nosoentes o, o que teremos que facer é ponernos en contacto con, con, con algunha delas e sí. Que nos digan por qué e de onde saiu este pano e, corado e, e, e, Tenho entendido que colleron as fontes en, na Costa da Morte Penso que sí o sea, que... Al, a, Algo deso, de me parece que andan por aí Vam... Algo deso de hai Vamos a intentar falar con elas Bueno O que sí temos previsto, eh, xa o dixemos aí precisamente no Facebook É que uh -huh. queríamos falar con unha presidenta sí. entonces vamos a poñer un bocadinho de música E eh, aí intentaremos falar con ela Enseguida intentaremos <ríe> falar con, con esa presidenta Con a ¿no? nosa amiga Silvia Silvia Castañeda eh, Silvia Castañeda, que é a presidenta de... Irmandade Galega de Rubí Exactamente Vamos a la. Bueno, pues ya tenemos a primera convidada, vamos a hablar con ella, como es con Silvia Castañeda, a presidenta de la Hermandad de Calega de Robí, que precisamente mañana están de festa, eh. Este fin de semana, sí, está fin de semana teñen festa, vale. esta rachada. Venga, vamos bueno, hablar. pues vamos a saludar a Silvia. Muy buenas tardes, Silvia. La boa tarde, mañan boa tarde. comenzamos a festa sí, Boa tarde, benvida, moitas grazas Estiveches atento, escutarías a, a, a última peza a Primicia de, de tan xugueiras que con ela queríamos darche benvida sí. Titulase bueno, Pano, Pano Corado A verdade é que moitos panos corados estarías precisamente este fin de semana ahí Disfrutando con ese 41 aniversario, non? 41 aniversario xa, eh? Carai. Que dice así rápido, pero... Sí, bueno. sí, Madre mía. Irmandade Galega de Rubí, eh, comenzades con unha celebración extraordinaria. Bueno, xa me parece que hai unhos días xa fixeste des unha celebración, que foi a entrega de premios de... Sexto do noso concurso literario o si concurso literario Manuel Rivas sexto ah, concurso, non? si, sí, é sí, a sexta edición do concurso ¿sí? bueno, que parabéns felicitacións porque parece ser que vai aumentando a cantidad de personas que, que participan tanto en galego como en castelán parece ser que este ano queixabas en parte do xurado en, porque os cativos non, non, non participaran moito É certo, non hai ni, non houve participación nin de nenos nin de, nin de novos. Nin de menores de 18 non tivemos participación. Logo de, da, da participación de, da categoría C, que é a categoría mm -hmm. de adultos, mm -hmm. aquí sí que tivemos máis de 350, Joder. 360 relatos curtos mm -hmm. dos cales Quín, bueno, e, e, e aparte porque, bueno no. es, eran unos 360 dos cales, 15 eran en lingua galega, mm. que non parecen moitos, mm. que non son no. pero o ano pasado foi unha mitad de cocal sí. bueno, imos medrando, se para o ano que ven son 30, pois xa pois, pois, pois, me contara Moitas <risa> felicitacións tamén felicitacións por o, por a revistiña Pardao, ah, sí. que este ano hasta, mm. hasta ten color e eh, todo Si, sí, no... Eh, te, es, a novedade deste de ano é que tamén afixémose en, en digital uh -huh. fixemos a revista en, en papel e fixémola tamén en digital uh -huh. que de feito é a maneira de face de facer a, a difusión moito máis máis rápida máis activa e, tamén máis máis comunicativa e máis uh -huh. participativa non eh, a xente ten fácil de atopala porque sí. está nas nosas nas nosas redestémolas uh -huh. en... Uh -huh. eh, Facebook, uh -huh. no Insta eh, uh -huh. Fácil de atopar E logo tamén na festa poñeremos na, na nosa caseta de información Agora na nosa festa uh -huh. O QR da revista Para uh -huh. os que anqueiran levar en, no, en no, man En física no, O que a anqueiran coller en QR No, no, no móvil tamén Bueno, bueno, sí. bueno primeiro primeiro de nada Outra vez Terceira felicitación Acto inaugural uh -huh. da festa do 41 aniversario Cunha conferencia das letras galegas Hai que, que millorar aí e unha cousa que puxestes é o nome do, o nómedo do Gómez Añade. Non, do... non, é outro, é outro Velasco. Non, non, non, o ah. Florencio ah. Manuel Gurriarán non é, é Florencio no. del, Delgado. Delgado, sí. ostras, é certo, ai, graciña. Hai que revisarlo nada máis que... Pois pues sí. penso, bueno, xa uh -huh. sei de donde veo a cusa. Vale. <risa> pero bueno, ya sei de donde follo copiar pegar erróneo. Xa <risa> sei <sé> de donde estivo. <risa> Sempre vende alguna cosa así. Bueno, pero Un que... Que iso é... fácil de... De, de, de... Eh, de corrigir. Exactamente. Sí. Nos erros sí. aprenden, xe. Eh, eh. Escoita, eh, unha grande conferencia, un, dun grande eh, conferenciante, pois pues, Manuel Velasco acaba de traducir precisamente cousas deste de este grande amenaxado, eh, es, ¿no? sí. so, pues, non? Este que anda amenaxado. E e aparte diso, pois non sómente eso, senón tamén unha persoa que vos vai aproximar a, a, a economía uh -huh. e simbólica do, da construción dos dolmenes galegos, non? Uh -huh. Sergi sí, Cando Miguel. Un tema que pode ser eh Pode ser moi interesante, porque é certo que falamos moi todos dos petroglifos, falamos uh -huh. moi todos dos castros galegos. Uh -huh. Tema dos dolmenes sí que é certo que temolo un pouquinho máis esquecido. Sí, A ver sí. que nos conta este ver, non todos coñecen, todos os que os que en Galicia existen. Mm. Ademais están espallados por toda Galicia adiante, moi interesantes e moi bonitos, moi sí. preciosos tamén. Sí, sí. Esos. Bueno, y pois, si sí, a ver, a ver que nos explican a ver se zeta interesante como parece. Vin, eh sí, o, o o pistoletazo de saída é a conferencia inaugural. 20 de maio ás 19 horas na Rambla do Ferrocarril. Sí, señor Perfecto Ademais, Elite É un sitio fermosísimo Para poder facer unha festa Fermosísimo eh, eh, eh, É certo que este fin de semana Todo apunta que vai facer moitísima calor Pero isto sí. temo claro todo sí. Bueno, temos a festa eh, En baixo dun, dun enrexado uh -huh. Que temos sombra ósea, Xa que non teña xente medo sí. De queimar co sol Porque o noso campo da festa Ten teito Ten un teito que deixa correr o aire O pero non deixa pasarlo si, deixa no. que estamos Salid de, de nos medios de comunicación de Rubí que torna a la festa del pop per celebrar <risas> el día de las lletas gallegas o, a ver, a ver, que hace la, la festa del pop se, <risas> asemella que cexa <fecha> noventa, no? <risas> o polvo, polvo galego sí. sempre atraínte, a verdade é que tendes unos suministradores extraordinarios, veñen de Galicia concretamente no? sí. mm. Mm -hmm. veñen de Lugo, son Pulpalia son os de sempre Dende que facemos a festa na Ramla do Ferrocarril Que non me acorda os anos Pero ponlle oito, nove, dez por... E agora co confinamento, menos mm. Porque xa o tema de Contarano é complicadísimo sí, Pero sí, si, polo menos levamos oito, nove festas na, na Ramla mm -hmm. E sempre viñeron eles Gústanos moito a calidade mm -hmm. E tamén a, a imaxen que dan sí, sí. Da, da, da gastronomía galega uh -huh. o, o, o están as carpas que levan sí, a sí, verdade sí. que si, sí. é unha imaxe moi moi cuidada dos nosos sí, produtos é sí. unhas veces que estuve ali unha imaxe pero moi ben cuidada todo o produto moi ben sí. pero convidaron si sí. es, es sí que de me convidaron sí. convidante os de Rubí sí. é que, <ríe> <me convidan. ríe> que, que eh, algúns fan a festa pero non convidan o sea que sí. Sí, sí, sí, está desconvidado. Se que decir, ahora está desobligado. No, no. A ver, hay que convidar a todos los oyentes que sepan que la que asociación está en la rúa Monturiol, pero un, un Monturiol da zoito, me parece, ¿verdad? Sí, pero es, pero, pero es muy fácil de llegar precisamente ahí a, a, a Ramblao de Ferregaray, ¿eh? Es moi fácil se veñen nos ferrocarrils mm. xa é saindo da, claro. da estación e depois se van, si van autoparticular hai unhas zonas antes de chegar sí. a Rambla moi especias para poder aparcar na parte sí. de abaixo de todo ¿no? sí, sí. Interesante. Na, sí. por, por a parte de abaixo da Rambla sí. e logo por a parte de arriba tamén hai aparcamento público con todo eh, que veñan contento, claro, <risa> con tempo, claro, con paciencia, claro. porque non deixamos de ser, aínda que aínda que Siente de Barcelona pense que Rubió un pueblo que o é, sí. é, é unha localidade sí, pequena. Pero ten, ten súa Pero si ante, si, sí, xa ten as súas dificultades como sí, cidade entanto. pequena que. <risa> sí. Pero eu digo que para aparcamento é é, é fácil, ao menos si se vai, como diste, si se vai con tempo, sí. posiblemente teñan espazo sí. para poder facelo. Eh outra cousa que que Como a ti dís, veñen os de Pulpalia de, de Galicia uh -huh. que os produtos de primeira calidade que son bueno, y, para degustar de, de cualquier maneira. Tenemos que dar o, o enderezo de dúas persoas que coñecemos e que entrevistamos. Unha delas eh, é a que axuda a facer a festa da... da Cilloga, na baña. Ah, sí, ah que teñen unha asociación... Sí. que estaban dispostos a, a vir aquí pero resulta que, dixémoslle aos de Cornellá, aos de Cornellá parece ser que había aí un problema de... de, de, de, bueno, que... de entendemento sí, sí. Pero... de las cousas que nos pasan ás veces pero se, de, de cara o ano que ven por claro. eso, sí, por, por, eso, eso. Por, eso. por eso porque veñen cunha, cunha pedra asociación con... de filloas da baña sí, sí. Vale, pois eu penso, dá de contacto, pero penso que podería contactar con eles, claro, sí, sí. porque a miña secre era baña. Porque sí, ademais, é, é. a ver, eles estaban dispostos a vir para poder enseñar como se fan a, a, as, as fios a pedra. <risos> Ai, sí, sí, que son tradicionais. Claro. Que xa che digo, a secretaria da Entidade, a Secretaría sí. da Hermandad Galega de Rubi e da Baña, sí. que oh. sempre está a historia das filloas do seu pobo. Pues que no, que eh, cando facemos por... a entidade o concurso de filloas, rei, vos non te des niña idea de Claro, ¿Qué porque qué porque, porque además elas eh, explicábanos, bueno, teñen unha un bueno, unha un, montaxe dun, dunha máquina algo extraordinaria que fan mil onde ¿Sí? digo, 1000 e pico filloas eh, por hora, por hora, eh. Si, sí, si. Sí. Por... Pois si, sí, de cada que ven, xa nos gustaría Bueno, sí, sí, yo sí. caso que elas Pois, dixeronos que teñen unhas pedras especiais Que que, que, que, que traerían dúas Porque porque para Para, para, non, para non ser aparatos A dúas pedras para facer as fillogas a pedra dúas a catro pedras podían traer oh, sí. que Para facer pues. arcillogas a pedra Porque aquí están acostumados a ver Pois pues, eso, o, os crepes no, no, sí. Nuna xartén ou nuna Nuna tixola destas de... Pero eh, non ten nada que ver no. Claro, claro, claro E claro. entón, pois eso é unha mostra máis da nosa cultura. Si, si, si, é esa parte da gastronomía, da cultura galega que está máis sí, sí, máis, no, máis difícil de atoparse sí, sí. non eres dehas toa, que é certo. Sí, sí. Sí, sí, pois reparten nada menos que 10.000 eh fiós cando fan bueno. a festa hoy voy a seguir pásame o contacto porque esa noche sí, sí. a con con Lucía No, no, no, eh... pero si nos pasamos o contacto eh... no, no, no, no, que además no. eles estaban encantados de, bueno, de, de, de, dice, de... Claro, claro, claro. buscaban financiación para poder eh, atopo, para poder para, desplazarse bueno. porque como asociación que son sin ánimo de lucro, claro, querían claro. querían apostar, a, a, a bueno, eh xa falaremos entonces de, pues, pri, sí, de sí, privado. Sí, sí, sí, sí. sí. Pues Contanos máis cousas da, da Do... Bueno, cousas da festa eh, que, temos que... Como prato gordo A Costa Dorada, a Orquesta uh -huh. Costa Dorada e o Grupo Jaque Que son uh -huh. que van a amenizar Dende o vendres a noite Ata o domingo a noite Facéndose xos vermut Sábado e domingo uh -huh. Toda a festa uh -huh. Porque as orquestas galegas Durante moito tempo E aínda agora Consideramos las Como con, que non é tanto cultura galega mm. Pero é que xa o é eh? Porque eu recordo, eu xa non son nova de todo mm. xa Este ano fago os 50 Eu acordome perfectamente Con 13 anos As orquestas galegas Eso era a, a, a o, que, o que era a festa mm. Cando íbamos a festa aos pueblos era mm. eso Esto xa comeza a ser cultura Xa comeza a ser o mm. non Xa non é modernidade Xa é sí, sí, sí. cultura tamén claro, claro. E logo durante todo o día virán diferentes uh -huh. grupos folclóricos veñen Santa Coloma, Saudade, Mollet uh -huh. eh, Hospitalet, Mais Badalona Nos, claro, dende logo Atreveremos o pasar pasarruas uh -huh. o sábado da mañan E logo pechamos a festa o domingo uh -huh. O domingo a tarde antes da orquesta nos as sí. actuacións e veñen tamén, como máis especial o sábado tarde, o grupo Abraira de Valladolid ah. que, que xa hai moitos anos tamén que están vindo a, ah. a nosa festa uh -huh. son un quarteto de profesionais, os dous gaiteiros son profesores uh -huh. na, de, de música uh -huh. Uh -huh. Eh, la verdade é que o fan moi bonito, é moi divertido, que ás veces tamén é necesario que que non sexa tanto unha exposición do que sabemos, senon que a xente uh -huh. se divirta cando está alí. e eh, isto facedeselo todo al turistamente ou buscades financiación ou que, ou son os socios os que pagan todo eso? Ah, os socios non. Ponen. Ah. Jamais <risas> me gustaría a mi socios que poderan pagar todo eso. Caraí, de verdad de que esto, eh, pero, pero hay que ir tirando de la vita, ¿no? Hay hay que ir hay que ir buscando financiación porque a verdade a participación é enorme. Bueno, os cursos que se, que ofrecedes para disfrutar son son muitísimas. Ah, hay que de, destacar unha cousa interna importante, o domingo un xantar ramblero, decidis vos, con sorteo de, de os parti, pros participantes. Eso un... Uh, sí. Esto explico ben, vale. porque, mira, facemos unha comida, o domingo, a comida da autoridades, sí, non? A que sí. lo bosque e desas festas, sí. sabe des que o sábado do domingo, faise a comida da autoridades. Bueno, hospitalet sempre fai o sábado noite, sí. pero o resto normalmente a comida do sábado do domingo. Sí. E a, e, moita xente ben invitada, mm. pero moitos amigos da entidade, socios, mm -hmm. eh, xente que pasa pola fe esta ben pagando. Bueno, pois pues pros que pagan, ahí, <risa> ahí, ahí. sortean Hace un, un xogo de sushi De Sargadelos oh. E se, se toda a festa Intenta ser Mostrar um, Unha imaxen tradicional uh -huh. Pero mellorada uh -huh. Do mundo galego en Sargadelos eh, eh, un, Claro que sí bueno, eh, uh, Propoño que, que, que o acompañes Con algo de gastronomía entonces pidirlle a que xería Dani Berto que ah, que claro. que son, que son los grandes que eh... si arrime un keijo o alguna Exacto, cosa para los norte. Sí. No, no, un curtiño, es decir, oh, si faz ven puede dar un pech, pero si <risa> fa... <risa> pero en tres partes y así probano tres o cuatro personas, no pago de un sí. solo. Bueno, na comida hai eh, bueno, pero, Entón supoño que xa xa teremos aprobados no, no, Pero refirme que para o sorteo abunda sí. máis o feito de, de, bueno, aparte de ese, de, de ese grande eh, Bueno pues, eh, Pero tens razón, de cara ano que ven facer participar aos que veñen Claro tamén claro, claro. Que y, colaboren así tamén Aparte sí. de colaborar, danlle máis visibilidade Sí, me, me, me explico, é decir non é solamente, bueno, tú regalas un queixe a punto, non, no, é que mm, o, no momento en que faz uh, uh, pues, o nomeamento dese de de, de, de agasallo pois pues, estás llenando visibilidade, yo a mellor os que están elío carón, pois pues, ah, pues vamos a probarlo, vamos a mercárdolo vamos a probar, que mira, este tocoulle nos comprámoslo exacto, vamos a medir claro. exactamente, entón ou unha ración de pulpo, é decir cualquier cousa, algo que acompaña a ese mira, a, a racións de pulpo que Que sí que estamos a facer este ano xa ofixemos en outras edicións mm. este ano volvemos a facer sí. dende a radio local sí. dende a radio lubi sortean cedes raciós de pulpo e lacón mm -hmm. para os primeiros que chamen Eh, tamén é un pouco pois, eso, dar un pouco visibilidade porque se sorteas unha ración explicar a yo alguén mm. eh, sí, é o que é xusto por ese, por claro. ese motivo Pois pues alegro-me moitísimo, de verdade que felicitamos-te, eh, bueno, a ver si podemos achegarnos aí, senón é o sábado ou domingo o domingo. tendes que vir o sábado ou domingo, un dos dour días, depende a ver eh, como faremos de verdade que Que... Muchísimas gracias por atendernos, eh, que teñas muchísimo éxito. Seguro muchísimas... que te harás. Sabes sabes que te digo que nos somos talismán para todas las personas que, que entrevistamos. Por lo tanto, verás que te harás sorte sí, y este éxito. Año, este año temos, estamos así entre o de cómo vaya a ser o nuevo cometo, eh, pero bueno, muchísimas gracias porque... Porque fan nos falta estos vale. ánimos nestes tempos e Moitísimas grazas porque sempre estades aí Apoiándonos, <risa> Tien... moito eh, Xulio, tú sabes que moitas cousas sí. eh... Moitas grazas bueno, <risa> e, que, pero, que... Os, pero os dos estades sempre pendente da, das entidades galegas e de, e de preservar a nosa cultura pues Moitísimas eu... grazas Un gradozinho de que aportamos ah, eh, que, que, que, que nos axúades vos tamén a, a facelo público De verdade, moitos éxitos, Silvio hasta uh, a fin de semana yes. un dico enorme unha perta bueno. despedidome con o sí, Silvio cada divendres de 6 a 7 da tarde ascolta charada al programa de cinema da Radio Samboy. Eito, poeta que escribiu no galego falando na súa cona Migrado e exiliado por pensamento vermello, primo irmán de Portugal, na defensa do galego, a na natureza en montañas, o pena espena predincha, canto levitia, se homem de ledicias e pensoura súa galiza, as alexas os vivintes dos Tras de por defender o de Bueno, pues seguimos con este programa para adelante, Julio. Eh, ya se dice en que iba a ser un programa feitipeiro, ¿vale? Eh? Sí, sí. Eh, empezamos con una dona y vamos a ir con otra dona. Vale. Ademais, unha dona moi valiosa, eu lle tiño visto moitos traballos feitos mm. e eu tiño traballos feitos nas, eh, na miña casa, un cuadrinhos que me mandou de pintura. <risos> e eh, eh, Vamos a falar nada máis e nada menos que a grande pintora Irene, Irene Silva Xiralde. Moi boas tardes, Irene. Boa tarde, boa tarde. qué tal? Ben, ben vida, moitas grazas. Non sei se escritaches a, a, o inicio, pero estábamos dedicándoche unha peza de Samuel Soto un, un, que que é precisamente a pequena biografía de, de Florencio... Florentio Delgado, delgado, delgado ¿no? Gourriar, Gourriarán, Gourriarán, que a parecer según, sí. según me contaba aquí Armando eh, tite es moito que ver co, con, co, coa túa creatividade po, pois facendo cousas relacionadas co, con esa homenaxe sí. a, a, a Florencio ¿no? sí. Sí. Ah. Sí, a, a verdade é que for, eh, teño unha colección de traballo que lle chamo ilustrando ilustres mm. sí. eh, cada ano levo xa casi destano sostenho todos Os eh, commemorados nas letras galegas teño toda a col, eh, colección de ilustres este ano como non onte, que teia a imaxe dedicada a Florencio Delgado. Si, sí, si, sí, que va, sí. unha foto, vaya, é parte unha fotogra fotografía real, eh. I... Bueno, ten ten ten unha pequena interpretación eu creo que sí. con alma poética. Eh, exactamente. Ah, pois, sí, pois, pois, pois, pois, noraboa, felicitacións, sí. parabéns. Por certo, eh, ti, ti, ti que, que te subtitulas Irene Velesar, pois quere dicirse que a mellor estiveche experto o outro día eh, de Corgo mo en esa felicitación ou nesa celebración das letras galegas o día sí. das 17 en, en Corgo, non? A verdade é que esteano non porque me colleu nun mercado de arte aquí na miña cercana porque eu vivo en Belesar Baiona ah, ah, entón, ah entón, ali Gorgomo quedaba un pouco esclado claro, <risas> eh, Gorgomo queda no outro Belesar o da Ribeira Sacra exact, exactamente, e aparte xusto me coincidiu eh, este ano nun mercado de arte que organizo uh -huh. con, con un grupo de aquí, con asociación mm. Estuvimos eh 3 días adicados a arte, pero bueno, fixen a miña pequeniña intervención poética con a lectura de, dun poema de, de, Florencio. De, de Florencio. En Sabarís teño entendido, non? En Sabarís, sí. Sí, eu, eu teño un irmán que vive aí en Vigo, experto eh, de Sabarís, en unha finquiña que, que de onde se ven, de, desde onde se divisa eh, a, as, as islas Cies, a unha, que, que, que pola, cando, cando de vez o sol, é unha maravilla esa música. Chegará mis... a tempo para ter unha visión. Esta estou eh? sí. aquí nun alteño, eh, e a miña fiestra son as illas Cíes. De Monteferro, teño ah, ese privilegio. De, de, de aí a atua creatividade sí, artística, lógico, sí, entonces ves bueno, cousas claro, bonitas e despois claro. plasmas. Eu eu no? aliméntome do, do meu entorno, do que sinto e o que vexo. Claro, claro. Eh, pois pois al eh, Alegrémonos, eh, felicitamoste, de verdade que no, ao mellor roubámosche esa eh, a celebración mm, co, con esa ilustración que, de, de Florencio e eh, poñémolala no noso blog, pois para indicar que estivemos falando contigo. Ademais, ademais de, de, de esa ilustración que podemos convertirla en viñeta, non sei se sí. si, si, si se parece sí, ben. Dou do vos permiso, dou vos permiso. Vale, pois intentáremolo. Pois moitas grazas. Todo que ses a espallar a cultura e eh, a identidade de, de Galicia, eu colaboro sempre desinteresadamente porque creo que é unha labor eh, imprescindible. <risa> claro, eh, todo aquilo que eu digo, toda que lo que es esa para venda a venda nosa cultura. Adiante con él. Ahora, si es para otros fines, hay que pedir permiso no, previo. Ahí, exactamente. <risas> sí. Ahí hay que, hay que por ahí hay que por yo freno. Tope, sí, sí. Escoita, tenemos que no sé cómo facedes, La verdad de es que a verdad es que por otra parte también hay que decir que o, o Jesús Alonso Montero parece que estén están todas las partes. Estuve y con vosotros en Sabarís, ¿no? Sí, Cu... sí. A verdade é que si Mira, eu non o coñecía personalmente E fixen a, fixen a presentación Da súa intervención E pareceu-me Vamos, unha, unha excelente Persona así, xeneroso sí. Non sei, a mellor a edad, sabes Que calmente sí. faz así Non maior, super maior Porque ten 94 anos Jolín eh, a, Tiene tantas excusas que contar, él a verra que ten a sorte de ter unha memoria sí. privilegiada. Sí. Eh, a verra que nos deu unha unha conferencia chea de, de detalles, de, de momentos de uh -huh. lo que foi, do que foi a historia tanto da arte, uh -huh. darte da pero sempre con esa mirada política que ten don Jesus Alonso Montero, porque sí. todo lle mete filtro político. <risas> pero pero estuvo muy bien a verdade que foi muy, muy interesante, muy interesante. Mm -hmm. que, que ademais el gusto lle moito a a obra plástica e además como tal como el Fala que resulta que o o ese pronuncia dunha dun xeito moi especial. Sí, sí, muy, sí, e é moi atraínte a súa conversa. E é sí. moi atraínte a súa conversa, ¿no? pois pues, despois de estar con vosotros o día seguinte o seguinte me parece que foi ao Corgo, era unha persoa sí, que está solicitada, sí que a, de verdade te, temos temos que intentar falar con el e, e felicítalo porque a verdade é que está tendo muitísima Moitísimo éxito, de todas as maneras eh, Bueno, felicidades a vos Por, por, por conseguir que Xasús Estivera con vos Si, sí, a verdad que os ayudixen ali Que foi, foi un luso un Que sí, sí. eu agradecemos de corazón este, Que compartida con nos Ese momento, a verdad que foi moi chulo El, uh -huh. A Gorgomo foi como Académico mm, uh -huh. Claro, claro o que nos dixo, que, Porque había eh, no, no act Nos actos oficiais da xunta Había varias intervencións, él facía unha delas como académico da lingua. Si, sí, uh -huh. sí. é, é grande, eu nós no, no sé aquí tivemos en varias ocasións eu convide, convidei no concretamente a vir a unha conferencia que nos fixo en Rosaría de Castro de Cornellá. Ah, sí, eh, Pero él. pero que non desbota ningún momento para poder apoñería tamén o seu puntiño sí. eh, político esquerdoso, todos, pero pero eh, pero el que que, ten, que paga pena además. Pero pero a ver, eh, eu creo que ten teno moi interiorizado, pero tamén moi relativizado. Sí. E cada eu creo que máis, então, esa mirada é repousada da perspectiva política, no, non é uh -huh. ese ese sí. acérrimo. Sí. sí exactamente, es é um, como se ese, ese impulso, no, de cando uh -huh. es novo, no que tires tú así escornas máis, el ahora está sí. máis sí. máis pousado, pousado. No? Sí, sí, sí. E, e a verdade que sí. Foi moi... eu non o coñecía, foi un encontro, a verdad que é maravilloso, maravilloso. Sí, sí eh, paga pena estar con él, hasta tomar un café solo se vais sí, sí. mm, mm, sabes a quen comparo, con quen comparo precisamente a Don Xesús, con, con con Saramago. Saramago tiña tamén unha forma de, de expresión unha forma así moi pousada, moi repousada e eh, e eh, un iberismo fe, fantástico, non? Eh, eh, don Xesús sí. tamén, tamén Sí, sabes tamén quen, é, noutro outro mellor que índamo dixero, no? Pero o que a é a generosidade e a conversa, no? partindo desa memoria eh, privilexiada que eu tuve en ocasión de, de compartir momentos con eh, Neira Vila. Hombre, no? Ah, sí. Claro, claro, claro. Tamén, esta, tamén ten tiña esa, esa conversa ¿verdad? porque sí. Neida Vilas tamén tiña unha memoria falaba de cousas de hai 60 bueno. anos, como mm. se foran antes, sí, sí, porque sí, sí. Neida Vilas coñeceu a Luís Joanes sí, sí. eh, bueno, a verdad, contando así anédotas, e eh, eh, Alonso Montero outro día tamén o sea, ese, ese eh. tipo de, co final xa trascenden a persoas xa son persoas sí, eh, sí. nós ¿no? no, temos aquí tamén unha un, un, unha memoria viviente que é Basile Rosada ah, e que tamén sí. fai cousas Sí, tamén, tamén. Sí, sí, sí, é verdade é, que que é unha unha ledicia poder contar con persoas así, que ademais fanos que o nos idioma eh, eh, o que iramos un bocadinho bo, máis eh, precisamente porque o empregan estas persoas con unha sensatez enorme, non? Ademais que fai nas cousas, eh, cando fan unha conversa, é unha conversa con pouso que che fai querer. Si, si, si. Bueno, vamos sí, a falar da tua... Primeiro vamos... Casi casi desvariamos un poquinho Nos queríamos falar da tua creatividade Exactamente Entonces... Bueno, bueno, bueno eh... Esta vez é es que, eh, ao final eh, Que, mira, inda, no, eu comentaba a, a Alonso Montero eh, Porque ele eh, escreveu un libro Sobre Xoane, eh, pero era sobre Xoane eh, de Seoane desde a perspectiva política, evidentemente, mm. no? desde, mm -hmm. eh, eh, pero é o que lle diciu, a obra de Luis Seoane non se entende sen o seu compromiso nin esa posición mm. política. Mm -hmm. Eh, eh enton, todo todos, todo de política, todos temos sí. un posicionamento, sí, unha mirada que sí. te que ten, eh, que ten esa, esa esa entendendo a política como actos de transformadores mm. ou de compromiso, non donde onde estamos, se cada unha das personas individualmente como afrontamos a vida, o traballo e demais, ten esa esa, esa mirada, no? Tamén. Uh -huh. eh, bueno. a miña mirada tamén a miña mirada eh ten esa, digamos, esa visión do compromiso con Galicia, sempre, sempre. Eh, precisamente eh Joán estaba moi hermanado con, con Isaac Díaz Pardo e entonces toda esa eh, esa creatividade artística estaba xunta, non mm, sei, sí, facían muitísimo, igual que agora pues, estamos re, lembrando a Florencia e Florencio con con Velo, con Xosé tamén tiña muitísima eh, relación e entonces e eh, e que queira queira non tamén había algo de, de reivindicación política eh, eh, reivindicación e galeguista, non? Sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y que creo que todo pasaba por ahí, eh. De, to, todo su trabajo eh, pa, pasaba por ese por ese compromiso, ese ese filtro de uh -huh. que, que, que en ningún momento renunciaron a él estando como estuvieron exiliados. Claro, uh -huh. claro, claro. Bueno, la verdad de es que este año estamos relembrando Una, una persona, un personaxe extraordinario que, que tamén, bueno, fai un honor a, a... Bueno, os que estamos fora, non? Os, os ah, emigrantes, e pues, en este sí, caso... A, a vos, a vos, exactamente. En exactamente. este caso, pois, pues, hai ilustres eh, emigrados eh, en México, concretamente, ah, non? Ah, sí. Sí, claro, que, que foi un pouco... Foi un pouco a disculpa de, de menacear a, a Florencio. Hmm. Non tanto y por la su obra eh, poética eh de compromiso, pero también por ese vínculo, ¿no? de desde de emigración, do traballo de o traballo feito pola emigración er, er, era tamén amenaxear a ese traballo que facedes, mm. todas as que <risas> e fixero todas as persoas fixeron, fora fixeron. de Galicia por Galicia, ¿no? Sí. Fixeron, fixeron. Bueno, nos estamos a, aportando un greuciño. Bueno. Escoita, que quéreche preguntar por o por, por o traballo. Ese é unha acuarela, é un un ese no, e no, e eh, ficherte. Eh, son é un traballo moi moderno. É eh, <risas> eh, eh, digital, é eh, é dixital, en retratos dixitais. Anda, Anda. moi ben. Que ollos, sí. que ollos, que ollos, que ollos sí. máis máis expertos, sí. máis vivos. Sí. <risas> bueno, esa foto esa, inda que non eh eu eh, okay, que decir, ti cá esa cara, todo fora cos ollos, eh? Si, sí. si, sí, si. Sí. Ah, sí, sí, sí. E bueno, alegro me que vos guste me que vos A mín encanto xaxi, xaxi, dixen eh? que, que vamos Empregala, non? Vamos intento, por, ah, por lo menos compartila encantada. ¿no? Sí, sí. Encanta, encantada A verdade é que encantada Porque realmente a intención A intención deste, deste traballo Que fago todos os anos De retratar o ilustre É uh -huh. para É a miña homenaxe a, a miña forma de De, de, de poñelos en valor uh -huh. e é pa compartir realmente para quen lle guste que o comparta é yeah. o sentido que ten este traballo uh -huh. Bueno, eh, comentaxes antes que, que, pre, que, que presentaxes a, a Don Xesús no, no, nesa feira, pero quere dicirse que ao millor tamén mm, mm, a túa cre creatividade eh, non é somente mm, artística non no, no é o da pintura sino tamén hasta mm, poética pode ser, non? Sí, si, bueno, si, eh, que bueno, eh, como diría, non sei quen, quen fai, quen fai muito rufai nada, no, pero eh, si eh, teño feito a, a creatividade ao final se pos con mayúsculas da che pa todo, no? Vale. Entón, entón eh, realmente eu eh, teño, teño un libro, se si, teño un libro, teño un libro mm. poético que eu fixen Pa, pero é un álbum ilustrado para para nenos mm, que se mm, chama Un debaixo vento mm, e a partir de un poema de Uxío Noveira mm, e eh, eh, fise un conto para, para nenos. Mm, eh. uh -huh. O el sea... logo incluso lle puse unha cantiga para xogar cos ventos, mm, así ao mm. ritmo de rumba, vento, vento venteiro, mm. vento vento maneiro navega no veche Galicia airidoso sí. Para co nos aprendan os nomes dos ventos ah, Pois pues, sí, Pois pues, sí. na próxima entrevista que che fagamos temos que pedirxe que nos leas un, un, un poema a verdade é que eh, <risas> polifacética en todos os sentidos e ao mesmo tempo non somente es, escoita... Eh, mm, A tua, bueno, os teus cadros ou a tua exposición pictórica tenla nun sitio determinado por se si acaso alguén quere non sei, uh, coñecer as túas obras ou mercarche alguma si, sí, mira eu eh, teño eh, porque teño un proxecto que lle chamo Galia Estampa mm. de Estampas de Galicia que é un proxecto que pretendo recuperar a través de imaxes a tradición popular galega hum mm -hmm. mm e iso comercializo, por exemplo, teño comercializo en, en na galería Sargadelos, eh, aquí en Vigo, en, eh, en Bayona, na galería Sargadelos. Logo teño en, en alguna algunha tenda así de que que son destas tendas así especiales, con detalles de, de agasallo de identidade eh, eh de autora. Mm -hmm. eh, pero despois no meu taller teño teño a exposición, salvo que faga exposicións puntuales, agora mismo, pilladesme. Mm. Bueno. Eh, un pro, proxecto eh, marcho a Pórnic eh, 11 de xuño, nunha exposición colectiva aquí de artistas de Bayona, mm. que estou eh, como responsable do proxecto, eh, imos espoñer dentro, en marcado, no 25 aniversario do hermanamento de Pornic mm -hmm. bueno e vou aí cas miñas ventanas atlánticas vou levar así e así e piñeiros do mar mira mira, bruta, mira que poema é un poema que logo ten a súa imaxe plástica a ver. verdes sombras a, piñeiros do mar verdes sombras acochadas no areal carai No bueno, ti punta a... Sí. A, a, a, cosa, a moitas cousas, e, e de feito, eu leen nunha página que todos os nosos entes teñen que saber que se titula irenesilva.net que sí. se metan nela porque atoparán cousas extraordinarias e bonitas. E, e unha delas, pois, pues, bueno, chama a atención. Sacha del... Xachadeiras do mar Eso quería que dixeras Xachadeiras do mar sí. Son, son bueno, as... É un xogo que fago que me, que me encanta Teño tamén apañando a meixa Sen carril ah, eh, e, por, es, a, esa, a esas te refires, non? A xachadeiras do mar son esas que sí. que, que, que traballan sí, Que xachan, que xachan sí. Pero xachan o, sí. o mar Claro, claro <risas> É onde teñen a súa leira <risas> Claro, claro oite eh, tellen a leira con marco eh. Sí, señor. Claro que sí, sí, sí, bueno, sí. Eu teño unha unhas parentes alí No Grobe e cerca sí. do Grove, e tamén un, hai unha hai unha unha que, que que non é praiña que bueno, que onde sementan precisamente as as ameixas. Sí, As ameixas, sí. sí, sí, sí. creo que sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. todo todo iso, sí. a Navalla, a Longheirón. Longheirón. Longheirón. o Ceirón. O Ceirón, o dase máis na, na parte da arriba na costa da Morte, de que non naquela zona. Pero bueno, é igual, o caso é que eh, a, a, as nosas Mariscadoras, xacheideiras do mar que diste, paga pena reflexiálas coa túa sí. creatividade pictórica. sí Despois hai Hai outra pintura que a min me fastita, hmm. que é nunha paundereta. Ah, si, sí, si, sí, si. Sí. Así. Ah, Cual é? Onda. Parece que parece que se foi. <risa> bueno, Cortouse, bueno, el caso es que indatemos sí, inda unos no minutos, podemos ir, hay otra, o, o, a, a ver, a su exposición, mira, ten mm, lenzos, ten sí. galía estampa, ten ilustraciones, Cuidao, pues cuidado, es. cuidado, que, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, sí, cuidado, ya la tenemos aquí, ¿no? Sí, Echa sí, ese. esto, esto, de repente quedé un falando ahí sola. <risas> Muy bien. ¿Alguna cosa Estamos. pasó con bueno? Falabas precisamente de que a imaxe de pandeireta. Sí, da imaxe da pandeireta, que se luciu tan ben na televisión de Galicia. Sí, si, sí, hai un proxecto, bueno, non é eh, un pandeireteiro, que un sí. pandeireteiro, non, fai e ainda que só toca pandeireta fai pandeiretas que o Xanín sí. e teñolle ilustrado alguna que outra nah. as luces por aí, porque lle quedan moi bonitas. Sí, señor. Eu tiñe unha ilustrada por ti, precisamente, que merquei en Culturgaria. Ah, en Oculturgal, en Oculturgal? Sí, sí. sí. Mm -hmm. Merquei ya, ah. ya él eh, en Oculturgal. Merquei xa li a Xanín, no? Sí, a Xanín. Sí, sí. Pintaxela a ti? Pintena, eu, eh, claro. claro. Claro, claro. Pues... Yo he grabado, grabado sobre Apel. La ¿Ya? verdad que queda muy... Queda muy queda, bonito, ¿eh? Sí, si, sí, si da, si, da, da... Quedan personalizadas. Y o sea, luego, cuando tocas, hasta sonan millores. ¿eh? Claro. <risa> da, dame pena, rasgala, porque precisamente... pienso que se me va a ir. Sí. <risa> no, <risa> a mira, ilustración. Mira, una, tiene unas rapazas que tienen un grupo de uh -huh. de, de pandayretas e tamén de baile con que que as que colaboro eh, temos feito así moitos traballos poéticos que uh -huh. temos un proxecto de poesía con Rosalía de Castro que lle chamamos Pasare... Rosalía cantareira uh -huh. eh canta canta cos canta pasadiño canta sí. e agasallenlle agasarenas con unhas pandereitas ilustradas miñas elevan a porreado nelas e non lle a pintura, eh? Mellor, mellor. Eh? Pues sí, enton... que, que podes En todo julio podes darlle. Podo lle dar, sí, sí. Podes lle dar, sí. podes lle dar a pandeireta que rexoe. ¿sí? Moi sí, ben, moi ben, eu que fago, sí, moi ben. Como artista Irene, eh, eh, nós admiramos e agradecémosche moitísimo a túa deferencia por atendernos e eh, perder estes minutilliños con, con Volvemos a repetir, no a perda de tempo é eh, tempo ganado, eh, o tempo compartido Con, eh, con amigos co, que sentimos o mesmo, é un tempo ganado, non he perdido nunca. Bueno, pois pues agradecemos muitísimo moitísimo. Mira, eh, volvemos a repetir ese, esa túa páxina que é importante, irenesilva.net, que hai eh, a exposición das túas cousas, actualidade, lenzos, galia estampa, ilustracións, colaboracións, yo contacto propiamente dito, que precisamente en ti eh, estás novelesar que non se, se confunda a xente, non no velezar de Rías, da, digo, da, da, da Ribeira Sacra, sino un no de, medie, medialde, de Baiona, media aldea, de Baiona, non? Media aldea, que non é a aldea anterior, é eh? media. <ríe> <ríe> Me, media aldea. A Praza Antonio Taboada, número 9 non? Sí, señor. Tal vez, vale. ben, moi ben, bendito. Vale, moitísimas grazas, eh? eh. Moitísimas grazas a vos por este convite, este momento tan tan maravilloso de compartir eh O que sentimos emocións vale. Estou sí, encantada de que me convidara De, de, de corazón Gracias a ti Irene que... Escoita, man, m, cando terminemos o programa Carano e Tiña Intentarei m, debullalo Un chisquiño e mandamos o audio Para que teñas constancia desta de nosa Incomodación chamándote por teléfono Que va, que va, encantadísima Si logo xa me escoitarén A ver que pinta teño <risa> Bueno, para, podes facernos As críticas construtivas para que podamos <risa> vamos mellorar. Exactamente. Bueno, bueno, bueno. Mira que... Non me, no me diga desixo que despois me poño... <risas> nada, nada. <risas> en serio, eh? Que, escoito, temos que dicir xe que terás moitísimo éxito nese traballo que estás preparando porque non somos talismán para todas as persoas que entrevistamos e falamos con elas. Por lo tanto, xa, xa sorte. Xa, xa sabemos que vas a ter moito éxito. Bueno, pues moitísimas grazas, mozos. Moitísimas grazas. Unha aperta grande desde esta miña ventana atlántica por ahí para cataluña muito gracias muy bien verde mía aperta aperta gracias por en México, en Galeno pública en Galera sonoro guíeiro Nosa Galicia é máis es que toda a terra non é xa un conchillo que, que escolas colas bellas comprenos desbotar antigos cerdos e os de mente estreita Galicia é infinita Nuestras Galeras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 but flip it up Bueno, Xulio, seguimos aquí. Eh, como dixemos nun comenzo, cando es comenzamos, ainda seguimos con as letras galegas, mm. porque nos fai gracia, e queremos, e facémoslo, porque queremos, mm -hmm. pois seguir falando con escritores eh, sempre alrededor eh, que nos falen un poquiño tamén do amenaxado. Mm. Pero neste caso vamos a falar con un escritor que vamos vamos a falar con ele, que nos conte certas cousas. Mm. E vamos a falar, a falar con Manuel Losada. Moi boas tardes, Manuel. Hola, boas tardes. Boas Buenas tardes. Tarde. Benvidos. Moitas gracias por atendernos, Manuel. Moit, moitísimas gracias a vos por... por invitarme eh, bueno, convidar a persoas como a ti que parece ser que tens eh, te, te, a tua falera de, eh, consiste en escribir para sí. que os demais poidamos degustar léndote le, eh, pois desecharte moitísimos éxitos, eh, moitísimas grazas por, bueno, parabéns tamén por ese me parece que titulase O Misterio da Illa de Cortegada sí. que parece ser que o presentaxe hai pouco, hai con motivo das letras galegas, non? Correcto. Eh, a miña última novela concretamente foi esa, eh, uh -huh. o, Misterio de, o Misterio de Illa de Cortegada, concretamente foi en, en castelán, porque uh -huh. normalmente sempre escribo en castelán. Uh -huh. eh, eh, a a miña trayectoria profesional comezou escribindo en galego, o que pasa que, claro, está un bastante difícil. E, eh, bueno, dicen, que pasa si escribo como falo normalmente sí. en, en castellano, más que nada porque bueno, viví fuera, estuve en Madrid, en no País Vasco, además. Entonces, me empecé a escribir en castellano. De repente, por suerte, eh triunfé en Latinoamérica. Mm. Una de mis novelas tiene 400.000 copias vendidas, eh bueno, ahí bien me cuenta que, que bueno, que que no facía tan mal. Mm. Despois volvín os, os orígenes e volvín a escribir en, en galego. Soitando empecé a ter algo de afetación, pouquinho a pouco, pouquinho a pouco. E, con respecto a novelas, sí, a miña última novela presentada foi o Misterio da Ilha de Cortegado. Uh -huh. Está basada, eh, un pouquiño basada ambientada, nunha illa que hai eh, concretamente no centro de Vila García de Arousa. É decir, Vila García de Arousa é un pouco costero, uh -huh. eh, nun dos márxenes, hai un lugar que se chaman Carril, justo de frente, a escasos metros da costa, existe unha illa. Unha illa, pois, pues, eh, a que ouxe de creio un misterio, un misterio, ¿no? un mm -hmm. misterio que é verdade que xa existía, pero, bueno, tengo un toque de Manuel. Teu, tengo teu toque. Que tengo meu toque, sí. sí, sí. Vale. Porque ti ti eh, fuches, eh, que, penso que o podemos dicir, fuiches escolta. Sí, eu fui un escolta. Eu sí, sí. os meus, minha, eu, no meu currículum sí. o primeiro traballo que teño pois é de, de, de escolta antes de ser escolta cun militar, pero bueno. Sí. Por, por gajes do, do, oficio. do oficio, da presión social ou da presión psicolóxica máis sí. que nada de xeino, eh, pero sempre uh -huh. me gustou axudar a as persoas. Sí, eh, bueno. Entonces pois pues, bueno, fise un escolta. Sí. Se me escolta, primeiro estuve na, no grupo de antiterrorismo, é dicir un Uf. grupo de políticos, escoltar sí, a políticos sí, sí. sempre cando non fóran da Policía Nacional, porque a Policía Nacional é o que fai a este tipo de labores, ¿no? Sí, eu... eu pertenezco a seguridad privada. Eh, unha vez feito isto, pois curiosamente pois, eh, un grupo armado moi conocido en España entregou as armas ou dicho entregalas, entonces sí. Eh, deronos unha opción o reciclarnos ou ir ao paro. Uh -huh. entón entón directamente eu reciclei me fixen un curso de violencia de xénero entón xe empecé pues, a, a, a dedicarme a víctimas de violencia de xénero uh -huh. estuve en un tempo é eh, duro é eh, moi sí. duro é moi duro é eh, Hay momentos en los que acabas trayendo o trabajo y casa. Sí, sí, sí, sí Traes un sales todos los días valdeiro, es decir, sales vestido, pero sales valdeiro, atua a mochila no lleva más que a comida porque no sabes sí. cuándo sí. vas a rematar. Claro. pero de verga que cuando llegas para casa eh, a mochila está chea, sí. está completamente chea. Sí. Entonces hay un momento de la miña vida, eu vivo momentos bonitos, momentos malos, momentos tensos, uh -huh. pero hay un momento na, na, da miña vida que digo, basta basta porque al final eh non quero axudar, pero al final me parece que me vou eh vou enfermarear. Sí, sí, sí, este é unha lacra social que eu non podo combatir, é unha lacra sí. social que a pesar de que di que hai moitos apoios non hai tantos pois se sí. si queredes puntualizar puntualizámolo. Mm. Entonces eh, eh fizen unha guía de violencia de género. Antes de retilar antes de retirarme mm. a última víctima que que traballei pideume que eh, unhas anotacións. Entonces mm. eu vi que que son mas que unhas anotacións, vou crear como unha guía, como un libro, algo que mm -hmm. que poidas ler, ¿no? Mm. Eu non sabía que iso iba a pasar de mans a mans e cando me dei conta, pois chamoume certa persoa Eh, coñecida políticamente, dixo, me fai unha guía desto. Uh -huh, uh -huh. Muy ben. Fago unha guía desto, de repente, pois, bueno, eh, ten o seu éxito. Muy ben, o muy que ben. Ocurre, O que ocurre é que, bueno, Non sei sé si se o podo contar, si queredes portar xa... Non, non... No, no, si estamos contigo para que nos expliques. Xa, xa, xa... Ibamos camiño da túa creatividade literaria, pero que eso tamén forma parte da literatura, porque escribir ese texto, ou polo menos esa orientación, é importantísimo, non? Claro, É importante que pase que bueno silenciar un memoito. Eh chamame atención que uh -huh. una guía para ayudar, que que eu fixen para ayudar, uh -huh. eh recorrin todo España con esa guía en una maleta, cheguen hasta a Casa Real donde entreguin directamente uh -huh. esa, esa guía, uh -huh. tenía apoyos porque o coincido que quería hacer es que aquella esta se comercializando. Esta se comercializando a precio de De impresión uh -huh. O autor, neste caso, eu non quero levar absolutamente nada uh -huh. Pero parece máis arrepiante que unha víctima Teña que desembolsar ou teña que comprar Unha guía uh -huh. eh, Que xa debía de estar de balde pues, Nas farmacias, nos hospitais Nos... Eh, sí, nos centros de atención, centro de atención. Exactamente sí, sí. Esa foi a axuda que pedí No primeiro momento que Manuel creo a guía É un héroe No uh -huh. momento que Manuel pide unha axuda Bueno, Aí, bueno, non é estiso Tés que, non sei, darte por contento porque Hombre. moitísimas das cousas que se queren aportar para axudar e para poder eh, para que a sociedade se xa mellor non se fala de ningun, falo xa agora mesmo do, dos maiores, non? Sí, sí, pois, sí. A atención aos maiores eh, deixa moitísimo que desear Ou che que, que, que nes... E ti que tamén estudiaste Según teño entendido Así me dixo o compañero que Algo sobre a drogadicción Na adolescencia Seguro sí. que aí aínda Sabes que aí sí. Hai máis fallos Sí eu estudiei bueno, Fixa moitos cursos Entre eles o de violencia de género De drogadicción na adolescencia Sobre todo porque me preocupaba claro. Preocupábame e ademais Vim afectado aceptatado no sentido de no fue un rapaz un poco Rebelde por decirlo de alguna manera mm -hmm. e tuven un coqueteo social mm -hmm. non tuve un coqueteo concreto decirnos sí sí sí estuve enganchado en en a... pero sí es verdad que tuve un coqueteo social que queeño chamando codearse con aquellas personas que sí teñen un problema mm -hmm. indirectamente o problema que tenían esas personas creaba una un un, un, un es decir, a mí a mí perjudicaba directamente claro. eh, as malas compañías, mm. cada vez que, que había una llamada de atención a esa rapa, se estaban en medio, ¿no? Como por andar con Entonces dicen, pues bueno, cuando fuese mayor y tal, pues eh, mm. faz un estudio, interesa mais por todo esto. Claro. Eh, nos habría feito un, un estudio con a ajuda de un psicólogo tamén uh -huh. eh, para mirar ou para analizar si os eh, fillos, os captivos que habían eh, sufrido violencia de género eh, no seu hábitat, uh -huh. podían ter algún tipo de vinculación porcentual, es decir, un tanto porcento máis eh, como unha vinculación ca drogadicción ou o alcohol Mm. Futuro, uh -huh. eh, no futuro no, todavía non non rematamos o estudio pero a verdade é sorprendente o resultado que deu. É moi moi Muy sorprendente Pues Nora Boa, parabéns por ese sí. trabajo Muy bien Verde, a, a, mm, vol, vol, voltamos otra vez a, a creatividad literaria Dices que comenzas, que escribes en, en castellán Pero también uh, sientes que satisfeito Con la traducción o galego Porque en realidad es esa última novela El misterio de la de Cortegada sí. Por cierto, ¿qué recomiendas que se vaya a visitar? no A mí me gustaría que se vaya a eh, visitar Concretamente, o Misterio de Illa de Cortegada é a única novela que fago con carácter interactivo, é decir, eh, o que pretendo é interactuar facendo esta novela, eh, o que pretendo é interactuar co lector. Sí, sí. Eu estou contando na, na, na novela que chega un periodista conocido a, a Vila García para facer un estudio da eh, do misterio que, que ocorre na Illa. Sí, sí qué sucede? El eh, baixa nunha estación de tren uh -huh. e a raíz de que baixa na estación de tren eu marco un recorrido. O periodista vai seguindo un recorrido, un recorrido, un recorrido, a pé, en taxi, eh, uh -huh. visita este monumento, visita este... Uh -huh. Calquera que lea a guía pode fazer perfectamente todo, completamente todo, o recorrido que fixou este periodista. Inclusive, chegar uh -huh. a illa. Ah, uh -huh. uh -huh. Muy bien, muy bien. Claro, pues tiene pues, tan interesante este... Claro, y a ella también es interesante. Y yo, interesante, yo cuñozo, ¿verdad? A... Ir, a, ir a ella a comprarle un libro. Yo lo conozco. Bueno, <risa> bueno, eso quiere decir entonces que mmm, demanda, porque presentáchela precisamente co, aproveitando odio de letras galegas, ¿no? Pois, pues, eh, sí, fixe unha presentación da primeira traducción eh, unha semana antes sí. E, eh, bueno, interesáronse pues, algúnas librerías, interesáronse uh -huh. distintos concellos Concretamente, eu eh, centréime no sitio onde nacín uh -huh. Un concello de portas, un lugar pequeniño sí. sí. Unha asociación que, que, bueno, que sempre me estuvo apoyando Entón, eh, abandonei un pouco os grandes e dixen, vamos a darlle o, o prestixo de, sí. de acompañarlos a eles, xa que eles me acompañaron durante toda a miña carreira. Centro... E fixen presentación ali, no, Centro... no meu povo, precisamente. Oh, Tenho entendido, Centro Cultural Candelas de antaño, non? Sí, correcto, correcto, <risas> no municipio de Portas. Moi ben, moi sí, ben, sí. bueno, pois, pues, quere dicerse que te aprecian, porque senón non te convidaran. Oh, claro. Eh, pues eh, quereme moito igual que vos quero a eles eh, teño unha directiva moi nova unha directiva con moitas ganas uh -huh. e eh, tuveron o grandísimo honor de o centro cultural eh, Caldenlace un pouco uh -huh. e eh, eh, un pouco no e eh, por razón da miña bisavó uh -huh. que era Man Manuela uh -huh. Uh -huh. entonces tengo o nombre da miña bisabó obviamente estarei sempre agradecido e ademais orgulloso esta directiva por, por bon bueno, eh, son terceira cuaaleración non sí. Ademais orgulloso o sea xa que tens que facer que quizás un unha novela tamén bi, casi biográfica para rela, relatando parte eh. para que quede para a historia ese traballo que, que están a facer na, na asociación Xunto ah, con, sí. con algo, ah, sí. de invest, algo de investigación ou algo tamén de, de imaixinación darlle Ou pues eses ese teu carisma novelístico, non? y sí, eh, Pasei un poco da, da, da guía ou da, ou da literatura de autoaxuda Pasei moi xa o misterio do, do, do terror Misterio suspense É mm -hmm. eh, unha un, literatura Que sempre mm -hmm. me fascinou mm -hmm. E de repente un día De, de, de casualidade Faime mm -hmm. unha entrevista un, un periodista de Faro de Vigo mm -hmm. eh, Estaba facer preguntas Rematamos a entrevista Non me di absolutamente nada o el marcha tal E mm -hmm. E ao día seguinte, cando compro, cando merco a prensa, vexo que pon Manuel Lozada e el Stephen King gallego. <risas> Stephen King gallego. Podo, ah, decir, sí, podo sí. decir que ese día caerán máis vaguas, porque eh, é un honor que te comparen con unha persona que oxe, por hoxe é un deus na literatura do sí. misterio do suspense, do terror, ah, né? ¿no? Uh -huh. sí. Eh, bueno pois eh, gustaría de chegar ao seu nivel e que non és tú pero bueno, eh, seguirían intentando xa che, todo intentar xa que te gusta esa, esa trayectoria do misterio da, Bueno tamén bueno sabes que faleceu Domingo Villar que é unha ah, sí, un grande sí. que, que, que tamén empregaba precisamente ese, esa forma literaria uh -huh. das tramas que ti... Sigues, non? A verdade é que hai que lamentar esa perda que de verdade... Eu supoño que seguirás, pois, xa traballando noutro, non? Estou traballando noutro, correcto. Eh, o que pasa que agora vou me anticipar o que me pode pasar despois, é eh? decir eu publico en castelán e moita xente eh, legaliza-me e non por que non faz unha traducción? entonces agora mismo estou facendo as dúas cosas, sabe? Facendo vale, unha novela Eh, por outro lado, a, a miña axudante Que sea a miña muller, que a miña maquetadora A miña diseñadora uh -huh. Pois pues, estánme axudando a facer a traducción É uh -huh. eh, como que llevo pasando capítulos uh -huh. Ela eh, dime Me gusta, no me gusta, corriso aquí o, nun, uh -huh. o deixo así E a medida que vamos facendo esto En equipo, pois pues, tamén me vai traducindo Vai me axudando a traducir De tal maneira que a miña idea é sacar as dúas A Mira que equipo máis ben, máis ben axeitado <ríe> Todo queda na casa Todo queda na casa <ríe> Alegrame moito, de verdade <ríe> Stephen King de Galego moi ben De verdade que, bueno Non te auguramos nada Pero dicimosche que nós somos talismán para as persoas que entrevistamos Por lo tanto xa testo Unha certa trayectoria De, de, de escritor con, con Con éxito en, sí. en Sudamérica Pero que a partir de agora Terás moitísimo máis Porque, como te dixen, somos talismán Para os que entrevistamos Moitísimas gracias por todo É un honor eh, acompañarvos esta tarde Eh, estou sempre a vosa disposición Moitas so, gracias Moitas no Como, como ti dixe antes que pa, tamén viaxabas bastante mm. pois pues en algunha ocasión que teñas a oportunidade de chegarte aquí a Barcelona, pois pues inte podemos intentar aproveitar a túa visita para que a, a nosa asociación Rosalía de Castro de Cornella pois pues poida verte, saudarte e o mellor presentar algún libro des, dos que teñas Exactamente, en... tamén sí. Pois pues, gustaríame moitísimo, sería un honor por suposto que si sí. viajar gustanos moito ah, pois Pois si tens ocasión e eh, un momentinho, unha fin de semana axeitada pois si, nos vamos falamos... visitar Barcelona e eh? vamos facer algunha eh, outra cousa falamos coa directiva da nosa asociación e seguro que busca un oco para que ti poidas presentar algunha das túas creatividades literarias que case por... sempre nos fan caso Sí, ah, está bueno, pues por es, <risas> ser eh, moitísimas grazas no momento que que poidamos poñernos de acordo, pois sería un honor. Sí, sería sí. un honor de verdad facelo. Bueno, pois pues, sí, apunto sí. a unha libretiña pequena, que sempre temos os que escribimos, sempre temos unha libretiña pequena. Sí, sempre levamos unha libreta encima. <ríe> pois, pues, por lo tanto, apunta... Sí, apunto... sempre hai que levar unha no peto, ¿verdad? <ríe> <sí. ríe> pois pues eso, apunta que, que cando pase por aquí, poñernos en contacto para intentar, ao mellor, cando menos o non existe, pero uh, uh, a posibilidade de poder facelo tamén existe, uh -huh. ¿no? Volve, pues, contanos sí. algún acusa máis con respecto a ese misterio de cortegada. Eh, o misterio da illa de Cortegada nace cando eu me vou a vivir a Vila García de Arousa eu chego a Vila García de Arousa non te interesaban eh... entón as ameixas de carril, interesabanxe outras cousas de investigación logo Interesa, Interesaba me muitísimo as ameixas de Carril. se había probado, pero eh, cur, curiosamente eu como galego, sí. e ainda que son galego de costa, sí. eu pensei que as ameixas viñan en lata. delta. <risa> Entonces cando checo a mi a, a, a García, Vilagarcía, a ver uns uns pauzo ao largo da, sí, sí, do, sí, la, sí. da, playa, da Ría sí, e, e digo, "Eh, pa, sí, pa sí. que pa, pa atracar os barcos?" E dimo unha señora, <risa> "Pa Los, los barcos, son las parcelas sí, sí, donde sí, sí. cementamos a mecha y sí, sí, sí, dicen, sí. ah, y esto hay que cementalo sí, sí, sí, claro, sí, sí. o sea que deduzco que todo ha ahogado el mar es para regalo ¿no? sí, sí. bueno tienes bueno, te, vale. te, te, que tener en cuenta una cosa, que cuando, cuando hay demasiada chuvia morren as, as... É verdade. As, as medias. E é un peligro enorme. A verdade é que... Hai anos en que, que tiveron, pois... bastante problemas, desastre, sí. con que concretamente... Bueno, que, que nos desviamos do tema. Perdona, Manuel. Nada, E, o que gostaria de comentar sí. Coinciso co e can traducción da meixa E que foi a meixa sí. a, Que provocou que eu vira a illa ah. eh, Desde no, no, no pueblo de Vila García de Araúza Hay unha parte, una, una parte eh, Que fai linde Mm -hmm. Con dous consellos Pero pertenece a Vila García Dorosa Chamase Carril concretamente sí. Se faz un, un percorrido por, por, por orilla mar de Carril Estás vendo as parcelas Donde están as, as famosas ameixas claro. Pero se ti fas o recorrido Do mar eh, Mirando os distintos paus que delimitan as parcelas mm -hmm. Sempre a mirada Acaba na mesma illa Porque uh -huh. que aí já está justo en frente. Sí, sí, está no medio, está no medio da ría, sí, sí, sí. Claro, está a escasos metros, estamos falando de tirar unha pedra e doulla á ría. Sí, sí, sí. Eh, aí já eh. do Lourel, do Loureiro chamaña. Correcto, correcto. Sí, sí. Foi sí. conocida ou coñecida como como como a de Lourei, mm -hmm. eh, varias especies autóctonas, incluso. Sí, eh, sí. É se... eh, preciosa, a verdade é que Eh, hai que chegar con barco porque non se pode chegar xeito, pero eu estive na lía é precioso cando vais a marea eso tamén lo quería decir cando vais a marea cruzas andando pode ser que sí, podes sí. chegar sí. eu fixe sí, no ah, sí. eh, <risa> sí, por, por eso vos digo eu, eu, eu, a primeira vez que, que bueno íbamos a decir que a fascinación pola illa veo cando eu pecín a preguntar mm. pola historia da illa e a xente contaba me disparidade de historias claro pero, pero cun, cun punto de ligazón, cunha unión. Mm. entonces eu dicía, bueno, pues, eh, esta historia non ten nada que ver con esta, esta tampouco, esta tampouco, esta tampouco, pero é verdade que é un punto de partida e a unha unión que si unen todas as historias. entonces partín no, no. de aí. Eu fixei na miña propia investigación. Ajá. a facer a miña propia investigación, non podía facer desde terra. entonces pedín ajuda a un discadora e dixiñe, ti podes me cruzar a, a ella? Sí. E dime, bueno, pero dependo de las mareas. Mm. e digo, oi, bueno, pois, pues, mm. eh, cruzame cruzou-me cruzou-me de balde, deixou-me ali e dixen, e a buscar? e eh, dime, non, xabas vais a maría xa cruza ti uh -huh. Mira eh, eu dixe, non, non, vente me a buscar cinco, <risa> non vai a Arcinco, non vais a... non <risa> me veo a buscar e resulta que cruzei a pé tuve que, que cruzar, si, si, sí, claro, claro. pude cruzar a pé sin, sin ningún problema mm. eu fixe na novela íntegramente na illa uh -huh. escribina íntegramente na illa Carai. foi fascinante porque porque non hai residentes actualmente claro que non uh -huh. sí, sí. Eh, descubrín a illa descubrínme a min mesmo descubrín medo dentro do silencio claro uh -huh. eh, que foi increíble no, foi, no, é, é, é moi difícil de explicar o que sentín esa, nesa illa e tanto eh, unha absorción interna non? si, sí, si sí. pues, ah, sí. Eu, eu nada, eu marchase monseñor e volvo de volta na barca <risos> Ainda que se vea nadando, non? <risos> non, a verdade é que eso, eso é un, un, un exercicio de interiorismo, non? Porque estar ali o tempo foi foi un tempo abondoso, non? Para poder escribir ali, non? Esta novela levou un ano e Vez. dous meses. Neste ano e dous meses, eh, os escritores, é eh, verdad, que non escribimos uh -huh. progresivamente, como claro, en momentos de parón. Sí. Eu, como non podía estar dependendo da xente de Carril, que moi, moi amigablemente me, me levaba, me traía, uh -huh. pero eu notaba que a veces tiña que deixar os, os que faceres eh, para, para atenderme a mí. Entón, directamente, fun un día a unha tenda de Villa García, dizeñe, mira, eu busco unha Zodia con unha cousa desas para cruzar da, da, do paseo de carril ali a, a Illa. E venderon unha cousa que elles chamaban Piragua. Hmm. Digo una cosa porque yo pensé que llevaba motor o que iba a pedalear, o... no. Había que, larga, había que remar. Había, larga, había... Había, había que remar. Había que remar. Sí, sí, sí. eso, claro, eso fai que a creación danos helas fora todavía más difícil, porque la que ibas aí ya non aguantabas o golpeiro xa mano. Sí, está bien. Está bien. Sí, sí, sí, sí. bien, bien. Foi, foi... una anécdota que conto que sí, ¿sabes? sí, e sí, íntegramente na ilha, e para escribir a na ilha tuven que comprar unha embarcación. Nen este caso, unha embarcación da remos. Vale, vale. Pois pues mira, esa foi unha anécdota. O mismo que cando a señora xe explicaba como nacían as ameixas. Uh -huh. Pois sí, porque volvo a repetir que pensé que viñan da lata. <risa> está ben, está ben. Bueno, esa, eso é... Eh, algo, unha creencia que, que aparece hasta nos cativos, non? Eu, sí. Acordame dos pequenos que, que preguntabaslle de onde viño a pón e dicían duplica Pois eso cousas que como as que non percibes en directo pois pues é difícil de despois sí. eh, asumila, non? Pero en realidad eh, disfrutaxe seguro, non somente desa illa sino tamén da súa da, da, da gastronomía da... Do, da precisamente daquela zona non Foron oito, oito anos vivindo en carril a, a verdade é que as, a xente é increíble uh -huh. a xente é moi, moi, moi aberta uh -huh. que danxo todo sin pedir nada a cambio nunca me presentei como escritor uh -huh. unha vez que fun a carril eu fun por outro uh -huh. ten, eu, por aquel uh -huh. entonces tiña tiña unha profesión na administración pública tocoume de el eh, abacante de vila garcía marcha para vila garcía sí, sí. pero iba ibaciendo eh, uh -huh. pues, otro tema otro otro tipo de manuel eh, no me estaba vendiendo como como, como escritor uh -huh. eh, realmente oh, acollida de aquel crepovo fue increíble increíble estoy eternamente agradecido en agradecemento, pois claro, ao misterio da Illa de Cortegada eh, indica unha e outra vez polo de carril a xentes eh unha serie de alojamentos, enclaves, restaurantes ou cafeterías que que Miguel o periodista fai no seu recorrido que son reales. Mas, en agradecemento ao que se portaron conmigo una vez que saqué a novela en Castelán foi cando se asaltou o boom en Vila García me descubreu se me quitou a careta ¿no? muy bien, muy bien. Bueno, pero pues... o, o, para agradecer pues o que si fixen foi poñer eso, nombres, apellidos apelidos vale. eh, lugares reales muy bien Pois agradecemos moitísimo A tua trayectoria eh, Que nos contaches aquí ne, ne, Brevemente, é cativa, pero suficiente Como para que os nosos entes se interesen Por a túa creatividade literaria Manuel Lozada, escritor Que se, se poñan en internet E no Facebook aparece a túa páxina e eh, que, sí. que tes un Wordpress tamén Onde poden saber cousas túas E eh, eh, eh, como xa temos o contacto noutro momento voltaremos outra vez A incomodarte para que nos fales Da nova publicación o ou do que ti creas conveniente. Agreste. era un honor. Veña. Pero nada, tes que vir hai que por Barcelona e presentas un libro <risas> con dos casaques, ali na asociación. De Desexamos que teñair moito éxito, Manuel. Moitísimas gracias, muevo. Estare a vos a vosa disposición. Veña. Taloiña, chao, chao.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 No, Xulio, como xa temos unha parte do traballo feito despidímonos aquí uh -huh. despidímonos hasta vindeiro xoves claro que si, sí, desechando que teña unha feliz semana e eh, agora escoitan a crónica do noso compañeiro Xosé Manuel, Manuel desde a Ribeira Sacra Peña. gracias sí. Fernando por estar aquí feliz semana y, queridos e este que nos falou foi Armando Fernández como digo sempre que anoite se xo vosso descanso arruba a vosa liberdade Y a Taoshoves creen Melriña dote a subiar Tras de aquel balo Fuches pousar Eu eis a ver Dote unhe al Eu eis a ver Dote unhe al Aunque te agaches No silbe Aunque me leves Pra outro lugar Eu eis a ver Dote unhe al Eu eis a ver As medo non me roubar os paxariños que queres gardar quero saber dote un eal quero saber dote un eal Te quen yo roubo lindo a subir vim meu de o te enfogar non teñas medo non me roubar os teus fillos, ni teu teu cantar. Piquiño rubio, lindo asubiar, dime onde guardas o teu fogar, non teñas medo, non me roubar, ni os teus fillos, ni teu cantar. Veña, Armando Pois, pues, pues, moi ben, vamos mmm, Vámonos ir á Riveira Sacra Elía capital da Riveira Sacra Que é nada máis e nada menos Que Monforte de Lemos Pero vamos a falar Con o seu correspondente Alá en Monforte de Lemos Que non é nada máis e nada menos Que Xosé Manuel Fernández Así que Xosé Manuel, moi boas Moi boas tardes, amigos bueno, eh, aquí, aquí chegou o resucitado <ríe> Vendido, moitísimas gracias Bueno, eso te recitado Pelo feito, feito de que, bueno, houve un impas Durante, sí, durante Unhos un, poucos programas A verdade que sí Estabas moi reclamado por parte dos, da nosa audiencia Edos eh, eh, eh, que nos visitan Visualmente na no Na rede sí, Porque uh -huh. eh. reclamaban Dice Aí hai un colobro nervoso que hai tempo que non, non está. entonces por eso, benvido, moitas grazas. Bueno, pois pues, eh, é unha honra que haxe xente que me estrañe e eh, que pregunte por min. Eh, eso por un lado. E por outro que, bueno, por, por motivos de conciliación e, e, e horarios, pois pues, me cadraba mal estar con vos. Pero bueno, intentaremos resarcirnos logo. Sí. Solucionalo, a verdade é que sí, sí. de momento xa o temos ¿no? o sea, Exactamente Moitísimas grazas xa Manuel Benvido Pois pues, eh, A ver Como van, van eses desafíos Ou quedou un pouco apartada a sección Ay, no, no. no, no, a ver Correctos Os retos, fixémonos uh -huh. casi nos. Es otro día, por exemplo, eh, contactamos con Xavier Díaz, que é un, un reto topado tamén. Por, por, por certo, ir. por certo, por certo, desculpa sí. que te interrumpa ahora que mencionas a Xavier Díaz, sí. porque, eh, seguindo as vosas indicacións, para que vexades que eh, son ben mandado, <risas> eh, asaltei a Xavier Díaz na feira do viño de Vilachá Pero literal, a porque estaba Eu non cheguei a tempo para o pregón e... Mira que o sinto Pero despois estaba Pois que as autoridades locais por ali e, Digamos, dando unha volta e... uh -huh. Tomando uns viños E asalteino literalmente Presenteime, que eu non o coñecía En persoa uh -huh. E dixen, mira, de parte de Galegos Novaix De Armando e Xulio Unha forte aperta E un saúdo moi cordial eh aledouse muitísimo, comentélle tamén que o era para operador, claro. Que eras sí, era su... era colaborador era dele, ¿no? Entonces, a verdade é que últimamente, non sei o que pasa coas comunicacións, eh, pois pues, axúcase eh a súa humanidade e eh, eh, digamos, a súa sencillez, para entendéndenos. Uh -huh achego, el ten moito chego, de, bueno, nos aprecia a nosa humilde colaboración e a a nosa as veces que o incomodamos, que el di que non son incomodacións, que que está moi agusto, que está moi cómodo, e, mm -hmm. e que que bueno, que el fallo posible. A verdade é que a ver, tanto Xavier como outras persoas, poño por exemplo as as non? Que, que mm -hmm. chegan a un nivel que, que, que están tan demandadas que lógicamente teñe te, temos que pasar por un filtro para chegar a él no, sí. no, e entón pois o feito de que a comunicación directa pois, sea tan, tan, tan fácil de, de, de, de recibila pois, bueno, fácil entre comillas é de dicir, que él recibe a nosa comunicación eh, eh, e non pasa por o filtro Entonces eh, achegase en nun momento e eh, dixolle Armando, para vos outros, cando que irades o sea, que, sí. Que, que, sí, sí que falen eu directamente con él e dixome, para vos tanto que a idades, non faltaría máis. Eso, eso é un puntazo para vos. Bueno, para nosa rabia. E tamén honra a él, evidentemente. Bueno. E, resumindo, que, que chegaron os, os saúdos e eh, foron devoltos. Moi ben, moi ben. Pois alegro moitísimo e, e bueno, pois, pues, coñecite... <coughs> Perdón, coñecite xa unha persoa extraordinaria. Non xa o que coñecemos xa personalmente eh, Sí, sí, é unha persoa extraordinaria. A máis moi accesible e humilde na súa, súa transmisión Importantísimo para nós tamén. Totalmente Bueno, pois pues, se credes Deixando dos retos xa vos pasarei algún Para poñervos algúns deberes vale. eh, Podemos ir cos Gústame, desgústame, así versión telegráfica Claro que pues sí, sí, sí. cuanto Estupendo Vou empezar polos desgústame, así que sacamos de diante o... O mal fario. O mal fario, non? <risas> Duas conseñas só do de desgústame desta, desta semana. O desgústame ou as datos de, que poña Alicia como um, unha das, das comunidades onde aumentou a violencia de xénero o pasado O pasado ano. Ah, yeah. Aumentou un 2,5% eh, pasando de 1.187 en o 2020 a 1.217 en o 2021. Entón, desgustame evidentemente este aumento de vítima de violencia de género. Dende aquí, como é sempre, unha chamada a pues, a, a evitar ese tipo de comportamentos, eh, facer todo o posible dende o noso alcance para que non se dea esa violencia de xénero e irradicala dunha vez por todas. E tamén me desgusta, como non, eh, que xa saén moito dos titulares máis do que debería, é o mellor, como diría Armando, eh, non facerlle caso, o, o Jacome, ah. amigo Jacome, amigo non, amigo non, eh, con, con retranca. Sí. O, polo novo episodio Jacome Diano, de, de Ourense sí. na agresión que tivo días atrás a, una, eh, sindicalista. a unha sindicalista reportereira era unha sindicalista Armando ta ah, estaban... eso Facía eso taba co megáfao exactamente estababa co megáfono eh, porque había unha folga do transporto urbano e co megáfono uh -huh. diante de Jacobcom me... ofrecíallo a él pa falar e o que fixe darlle un empurrón uh -huh. un empurrón de malas maneiras demostrando pues esa Eh, pare, parece semella a agresividade que leva dentro ou, ou que, que, bueno, é unha persoa que non está, nos seus moi centrada, non? Uh -huh. eh, todas as forzas, incluídas Vox, criticaron a súa conducta e eh, uh -huh. eh, ata Vox defendeu a sindicalista. Quero dicir que todo o mundo se posicionou como, como tiña que ser a favor da agredida e non do agresor. Uh -huh. o señor Baltar, presidente da Deputación, dixo textualmente que o empurrón foi intolerable, pero a cidade non pode parar. Neste argumento, xustifou que o PP non conselho a partido do, do, do actual alcalde, Jacome. En definitiva, que non me gusta que lle vai gustar esas maneiras, eh, ese empurros es que son, eh, pois, pues, violencia, todo hai que decirlo, neste caso do, do do alcalde do Concello sí, de López vaya. e pasamos aos gustame gustame como non a vos tamén e a toda a audiencia que nos achegamos a unha data pois pues, moi moi moi importante para o galego e para a Galiza que son as letras galegas o 17 de maio está as portas ben sabedes sí, e xa time... dedicanse as letras a Florencio Delgado Burriarán Sí. este poeta eh, intelectual que foi eh, que naceu en, en Córgomo en Terras de Valdeorras Pois pues ven, a Real Academia Galega vende comunicar que os a sesión extraordinaria e pública do Día das Letras Galegas terá lugar en Córgomo avi, a vila natal de eh, Fernando eh, Fernando, perdón de Florencio Delgado Gurriarán O acto será na aira dos bolos lugar de gran simbolismo na vida eh, e obra de, de él. Intervirán académicos como Rosario Álvarez Blanco, Ramón Villanes, Jesús Alonso Montero, e eh, pois eh, no pleno estará tamén como non o presidente da Real Academia Galega, Víctor eh, Freixanes. Ben, mm -hmm. pois eh, gustame que se lle dedique a un baldeorrés, que se lle dedique... Ah. Eh, a este galego que estivo na diáspora eh, en terras mexicanas uh -huh. de feito, tamén un dato importante que será a, a primeira homenaxe que fai a Real Academia Galega a diáspora mexicana é uh -huh. o sea uh -huh. eh, eh, un dato así curioso a primeira eh, homenaxe a esta diáspora a diáspora dos galegos que emigraron a, a México a México uh -huh. uh -huh. e eh, E, bueno, pois estaremos atentos, podese seguir ese acto a través da, da, da súa páxina web da Real Academia Galega, que non este ali, que seremos a maioría podemos seguilo, se queremos, dende as novas tecnologías, neste caso, a través do streaming que, que fará posible dende a páxina web da, da Real Academia Galega da Língua. É uh -huh. bueno, tamén me gusta, como amante dos bolos celtas, que se paga ah, sí. pues, simbólicamente nesa ira dos bolos, porque Seica, en, a, en parte da obra de, de Florencio, e tamén dedicou versos aos bolos. Era un amante dos bolos, e ten, ten falado falado deles, supoño que viviu partidas ali no seu Corcomo e tamén o amosou na súa obra. Ese é o primeiro gustame, outro, sen irnos de Valdehorras, xa fiando todo, aproveitando que estamos por Valdehorras, Ajá. o meu parabén aos viños desa terra, porque eh, recentemente acaban de levar pero un saco, un feixe de premios. Eh, non vos digo así eh, non sen estendernos, nos premios Bacus, moi importantes a nivel nacional, a nivel de España, 4 euros e cinco pratas. E, no viña España no viña España outro certame moi importante a, a nivel estatal 4 ouros e dúas pratas. E xa no nivel superior no challenge internacional de Berne, eh, francés okay. ten un certame moi moi prestigioso un ouro para a vega terriño entre eles... Entre os viños, evidentemente, e non podía ser doutra maneira, os godellos teñen unha importante representación. Entón, uh -huh. os meus parabéns aos viños de Valdeorras en xeral. Uh -huh. Eh, por eses premios é o godello que eh pois pues tamén un viño especial, moi apreciado por estas terras e eh, que eu particularmente estou cada día máis enamorado dele. Sí, tamén, tamén estaba enamorado o Florencio Delgado Gurriarán, precisamente moito... Tordo... Tamén estaba do Godello, non? Sí, sí, moitos dos seus poemas están dedicados precisamente a Viñas, e concretamente a Godello e a Almencía, sí, sí, una... de verdade que, bueno, pois pues, unha coincidencia, non? Pero que en realidad sí. a, a este poeta que, que homenaxiamos este ano, pois pues, ten, bueno, pois... Pues, Unha grande dimensión unha grande dimensión con respecto aos viños e con respecto aos bolos, que, que ti mencionaches hai un claro. de verdade é que si no, si, a comarca está aproveita, en Aproveitando tamén que falamos de Valéras e de córgomo eh, si, igual igual se vos ocorreu se non deixovos aí a, a Luba, a idea de, de contactar con anxo baranga sí. natural como sabedes de córgomo, córgomo. moi. moi concienciado, é que leva unha loita de moitísimos anos para que se adiquen a as letras, letras alegras a, a, a Florencio, a Florencio e uh -huh. tamén vos pode dar unha conversa moi, moi, moi interesante, non só por ser de Córgomo, senón por que ten loitado para que se chegase a este recoñecemento deste ano. Sí, sí, sí, además, él está facendo moitísimas actividades con respecto a a, a, a Florencio, eh, eh, a semana pasada fiz Cixu... Un teatro co, Precisamente dedicado a, a Florencio E no mes de xuño Irá a facer unha conferencia A teatro tamén a, a, Ao centro galego de Lleida Que eu lle propuxen E que aceptou uh -huh. E eh, esta fin de semana próxima es, digo, 14, 15 14, 15 16 Pois é 17 me parece Pois ali na plaza Joanic de Barcelona Tamén fará un grande evento Con respecto a, a Florencio Está, está pues, trabalhando Moi interesante Moi interesante E remato os gustame eh, pois, pa, eh, da mobilización pola lingua que eh, terá lugar este 17 de maio. Como cada 17 de maio, a Plataforma Cidadá Queremos Galego, que compoñen cinco centes entidades sociais e culturais de Galiza, eh, eh, xuntaránse en Compostela, polas ruas de Compostela, para... Pois, eh, Eh, a amosar a, a importancia, a trascendencia e a necesidade de apoiar todos a lingua galega nun contexto pois difícil como o que temos Cada claro. pouco estamos eh, falando de episodios negativos eh, de, de, non, de desprezo incluso, de falta de consideración de, de, de non cumprirse a normalización do, do galego Eh, no ensino en outros eidos Etcétera, etcétera Entón, esta plataforma chama A, a xuntarse E eh, manifestarse pola lingua En Compostela o día 17 O martes ben. Que ben. Pois. tamén eh, Por exemplo, Se... en palabras textuais da mm. plataforma mm. O sí, sí, sí. que lemos O goberno español e, e o goberno galego Abandoar o desprezo pola lingua E garantir a súa presenza e disponibilidade En todo e para todo Norabo, eh, a ver se si somos capaces de conseguir que, que, que este nos idioma siga tendo eh, vida e eh, que continue nesa tema. De... Pois pues agradecemos-te moitísimo a túa aportación de hoxe, Xosio Manuel. Rematamos, que, a sí. ver, que, queda, queda sempre o a bola extra. O, non extrañaba <risas> deso... De A libretiña. Sí, sí. <risos> As caralladas, é eh, a fraseoloxía, a sabiduría popular. A libretiña, libretiño algo, ah. algo, teño algo, teño a, a ver, a ver, a ver, a ver. Teño en, en catro en catro eh, apartadiños, un apartado de, de, de chistes, de coñas, a ah. vou meter a rueda. Parece ser Coñeces? que é un, un sucesor de un tal Feijóo. Ah, bueno, veixo que está desinformado eh. <risos> Sí, Ois, xa, xa, cor, xa corren xa corren por aí os chistes vou vos ah. decir tres hai eh, quen di que o novo nome do xa eh, aparte oxe, oxe a sesión de investidura sabedes, non? Uh -huh. o, o nome correcto do novo presidente da xunta de Galicia sabedes calé Alfonso Rueda de Repuesto E outro outro que tamén Comenta por aí Que bueno, sabedes que agora o BNH está por todas eh, sí. Quere dar o salto á presidencia Claro Estamos de acordo, non? Claro, claro, Hombre, claro, pues, claro. Diga algúns que o BNH Quere deixar de chupar rueda <risas> pues, pues teramos anos para facelo. Ten ten un tempiño que hai que aproveitar. Sí, sí, sí. claro. Sí, e remato o Pepe eh, Rueda unha nova película, pero co mesmo argumento. Ah, ben. <risas> non cambian absolutamente nada non, non, non, non paran uns minutos para poder facer directamente a coña co o novo sí. con novo presidente A verdade é que sí. e outras pingadelas esta xa de sabedoría popular unha frase gadis que vi polas redes sociais fala sobre o ser galego mm. un, un tipo de persoa evidentemente non podemos meter todas no saco pero ese tipo de persoa que se pode nesa frase gadis, Xa meto aí a cuña E non nos paga nada A veces solta algo o A empresa esta É a seguinte Ser galego É ser un toxo por fora Pero unha mimosa por dentro no, Moi ben sí, sí. sabemos, sabemos que hai Ese tipo de persoas, homens e mulleres sí. Que representan Esa definición ou esa eh, Descripción ¿no? sí, sí, Tan, sí. tan caída de tanto país Ademais... Uh -huh. Duas de uh -huh. eh, frases que, bueno, tive en contacto con elas estes días que se aplican a cando cando opina o que menos argumentos ten para facelo. Seguro uh -huh. que vos vistes no caso, non? Foi ver, falar... Sí, tanto. Foi falar... Vale, pois pues, as dúas que teño eu e se tenes alguna aportada a vós vai falar o coxo da maneira de andar. <risa> sí. A outra é... Eh, pode falar de merda o que máis cagado está. E tanto. É tanto que vos, sí. Co, vos como decides? Como decides vós Armando Xulio? Sí. Non me sí. ven a cabeza agora. O que teño a minha tía, dizer, vai falar o cura do matrimonio É xa. Boa, é xa. Vai falar o cura de matrimonio Como, por exemplo, unha moixa que vai falar de fillos, non? Este é moi boa, Xulio, eh? Si, sí, si. Sí. De momento tive achei unhas boas fontes, non, na Nenés. Si, sí, si, sí, si, sí, na Nenés bastante basta. Na, na Nenés foi foi extraordinario. Eu eu lembro a como palpalpo máis que a ca xuventude. Sabes, lembro, lembro Moitísimo lembro cousas da da Nenés de de Apunta, de... apunta, sé. Ah, vale. Teu que... que facelo, tebeo que facelo. A máis que Xulio agora, é que Xulio agora Agora, Néstor, nestas datas, bueno, ten eh, pensa diferente. Pensa, no tempo de pensar. <risos> Estou escribindo... Sabes que antes, a ver, a miña... Non sei, miña... a, miña... a, miña... a, miña... a miña participación creativa sempre foi bastante destructiva. Eu pintaba bastante ben, vamos, daba a miña impresión, pero unha vez que facía o para calquera boceto, calquera cosa, pois pues, rachaba, non? Ou cando escribía unha poesía, despois eh a mellor deixei já a miña muller, pero do, do, do resto pois pues, tamén no, no tiro. É ultimamente parece que, que me vai vindo un poquíño máis des, de de, de, de asento ou soego eh, escribo e eh, e eh, non os racho. E entón estou escribindo sí, cousas que teñen algo que ver co, co coa xuventude xa un pouco máis adiantada na que, por Eso exemplo, también. viñen a Cataluña e, e fixen o, o traxecto do, do Xangai varias veces e uh -huh. entón aí viro, houve moitas historias que, que, que son anécdotas interesantes entonces po, vou mirar de, de aproveitarlas para, para despois teatralizálas dicem... Ah, pois pues moi tempo a pintar ese proxecto sí, Vamos, sí. Remato, remato dime, xa eh. Dime, dime eh... O, o fin do logo da sección esta de Fraseología ou, bueno, Sabeduría Popular e eh, Coñas, remato cunha retrancada a típica saída inteligente e eh, graciosa eh, dun galego mm. cando falaba de alguén que era mal cociñeiro. Ah. Para referirse, pa referirse a unha persoa que era mal cociñeiro, me mm, escoitado que dixo ¡Daseche muy bien! ¡Facer el queixo a Greya! ¡Qué <risa> bueno, eh! ¡Muy bueno! <risa> ¡Es como aquel que asó a manteca, ¿sabedis? ¡Sí, <risa> igual! ¡Igual! <risa> ¡Oye, pues ya sabedis! Si alguien cociña mal, larga de yesa ¡Daseche muy bien! ¡Facer el queixo a Greya!